Kapittel 2 Så sendte Josva, nuns sønn i hemmelighet, to menn ut fra Skittim som speider og sa, «Gå av sted! Se dere om i landet og Jericho!» De gikk da av sted og kom til huset til en prostituert kvinne ved navn Rahab, og der fikk de husly. Noe senere ble det sagt til kongen i Jericho, «Se, noen menn fra Israels sønner er kommet hit i natt for å utforske landet.» Da sendte kongen Jericho bud til Rahab og sa, ut, de mennene som kom til dig, de som er kommet in i ditt hus, for de er kommet for å utforske hele landet.» Men kvinnen tog og skjulte de to mennene. Så sa hun, «Ja, mennene kom riktig nok til mig, men jeg visste ikke hvor de var fra.» Og da det ble mørkt og porten skulle lukkes, gikk mennene ut. «Jeg vet virkelig ikke hvor mennene er dratt hen. Skynd dere og sett etter dem, så tar dere dem igjen.» Hun hadde i midlertid ført dem opp på taket, og hun holdt dem hjemt blant noen linstengler som var lagt i rekker på taket for henne. Og mennene satte etter dem i retning av jordene mot vadestedene, og porten ble stengt så snart forfølgerne var dratt ut etter dem. Før mennene fikk lagt seg, kom hun opp til dem på taket. Så sa hun til dem, «Jeg vet jo at Jehova med sikkerhet skal gi dere landet, og at skrekk for dere falt over oss.» og at alle innbyggerne i landet har mistet mote på grunn av dere. For vi har hørt hvordan Jehova tørket ut vannmassen i Rødehavet foran dere, da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere viet til til intetgjørelse. Da vi fikk høre om det, begynte våre hjerter å smelte, og på grunn av dere har ennå ingen ånd steget opp i noen, for Jehova deres Gud er Gud oppe i himmelene og nede på jorden.» «Og nå ber jeg dere, sverg over for meg ved Jehova, at fordi jeg har vist kjærlig godhet mot dere, skal også dere med sikkerhet vise kjærlig godhet mot min fars husstand, og dere må gi meg et politelig tegn. Og min far og min mor og mine brødre og mine søstre og alle som hører dem til, må dere la leve, og dere må utfri våre sjeler fra døden.» Da sa mennene til henne, «Våre sjeler skal dø i stedet for dere. Hvis dere ikke forteller om vårt æren, så skal det skje når Jehova gir oss landet, at vi med sikkerhet skal vise deg kjærlig godhet og være politelige overfor deg.» Så lot hun dem klatre ned i et reip gjennom vinduet, for huset hennes lå på en side av muren, og hun bodde på selve muren. Og hun sa til dem, «Dra til fjellområdet, så de som forfølger dere ikke skal treffe på dere.» og dere må holde dere skjult der i tre dager til forfølgeren er kommet tilbake, og siden kan dere dra i den retningen dere vil.» Da sa mennene til henne, «Vi er fri for skyld med hensyn til den eden som du har latt oss verge. Se, vi kommer inn i landet. Denne snoren av skal lage en skal du binde i det vinduet som du har latt oss klatre fra og din far og din mor og dine brødre og hele din fars husstand skal du samle hos deg i huset.» Og for en vær som går utenfor dørene til huset ditt, ut i det fri, skal det være slik at hans blod vil komme over hans eget hode, og vi skal være fri for skyld. Men en vær som blir hos deg i huset, hans blod vil komme over våre hoder hvis det blir lagt hånd på ham. Og hvis du forteller om vårt æren, skal vi også være fri for skyld med hensyn til den eden som du har latt oss verge. Til dette sa hun, «La det være i samsvar med deres ord.» Dermed sendte hun dem av sted, og de dro sin vei. Etterpå på hun den skalagen røde snoren i vinduet. De dro altså av sted og kom til fjellområdet, og ble der i tre dager, til forfølgerne var kommet tilbake. Og forfølgerne lett etter dem på alle veier, men de fant dem ikke. Og de to männe dro så ned igjen fra fjellområdet, og krysset elven og kom til Josva, Nunes sønn, og de begynte å fortelle ham om allt det som hade hent dem. Og de sa videre til Josva, Jehova har gitt hele landet i vår hånd, derfor har også alle innbyggerne i landet mistet mote på grunn av oss.